дивлячись на неї. Богдана бачила, як тремтіла світлина в його руках, як чоловік довго дивився кудись у вікно. Він мовчки вийшов і довго не повертався. Жінка вирішила, що спогади про минуле та фото доньки його так розхвилювали. Сергій прийшов вечеряти зовсім іншим. Сумний, схвильований, стриманий. Я завтра вранці поїду додому, сказала Богдана. Я проведу тебе на вокзал, куплю квиток, сухо промовив чоловік. Це картка, на яку я поклав гроші для тебе і доньки. Спасибі. Того вечора він не промовив більше ні слова, не прийшов кладати її спати, не побажав доброї ночі. Богдана ніяк не могла втропати, що з ним сталося. Вранці було помітно, що чоловік провів важку, безсонну ніч. На вокзалі він віддав Богдані квиток на автобус, посадив на місце і сказав, «Вибач, але я не можу поїхати з тобою. Ти приїдеш потім до доньки?» «Напевно, ні. Ти попроси за мене вибачення і скажи, що я поганий батько. З дня нашого розлучення я не брав карт до рук». Знайшов інше хобі, почав розгадувати кросворди. Саме вони зіграли зі мною злий жарт. Богдана Іванівна їхала і думала, що Сергій залишив їй загадку, яка важче за будь-який кросворд. За ті дні, що вона провела в його будинку, вона згадала, що таке кохання. Богдана бачила очі Сергія, наповнені ніжністю та любов'ю згадувала, як приємно відчувати дотик його рук, коли він поправляв на ніч її подушку, дбайливо вкривав ковдрою. Їй здалося, що минуле повернулося, і просте жіноче щастя зовсім близько. Воно дивиться на неї закоханим ніжним поглядом Сергія. Утім, усе виявилось оманливим. Було сумно і трохи боляче, але вона не мала права тримати на нього образу. Хто вона? Селянка, старійча жінка, худа, вимучена, зморена з руками, які постійно працювали і не знали манікюру. А він самодостатня людина, яка має свою будівельну кампанію, розбещена жінками і рушима, і все-таки, чому в його очах було... Стільки ніжності. Розділ 88 Людмила розплакалась. Коли почула в слухавці голос Насті, я вже все передумала, поки не було з твої зв'язку, сказала вона Насті. Знала з новин, що поблизу міста точилися бої. Потім місто звільнили, а додзвонитися не могла. Інтернет не працював у вас а моя фантазія таке намалювала. У нас це добре, мовила Настя, і поділилися пережитим. Уже не стріляють? Ночами час від часу чути автоматні черги. То десь на вулицях, то на блокпостах. Хто стріляє, ми не знаємо. А у свідомості містян щось змінилося після звільнення? Поцікавилася Людмила. На мою думку, Відсоток патріотично настроєних мешканців значно виріс, сказала Настя. Потихеньку повертаються патріоти, які вимушені були виїхати. Почали їхати в свої домівки біженці, хоча частина лишилася в Росії. На вулицях можна побачити машини з українськими прапорами. Переважно це уази військових та миліцейські машини. А прості громадяни їздять з прапорами Нечасто, бо є ризик залишити машину біля під'їзду з прапорцем на торпеді, а забрати без нього та ще й з розбитим склом», – чесно відповіла Настя. Але є й перші добрі новини. Був велопроміг під українськими прапорами. Знаєш, як приємно бачити синьо-жовті прапори? Дивилася б на них і не стомилася б. Хоча досі на балконах так ніхто і не вивісив, Державний прапор. Можливо, люди все ще вірять чуткам, які поширюють сепаратисти про повернення бойовиків? Невже і ті, хто вірить? Є. Бородичі та близькі батьох людей живуть на окупованій території або навіть пішли з ополченцями. То що тепер вони мають казати? Чекайте на нас, ми незабаром повернемось. Нещодавно підлітки вдень малювали з балкончиків. З фарбою українські прапори на стіні по Донецькій вулиці. То якісь ідіоти їх розстріляли з машини кульками з червоною фарбою, розповіла Настя. Патріоти розфарбували на площі перемоги лавки в синій та жовтий кольори. А я якраз виходила за тебе і чула, як люди бризкали слиною і кляли нациків і фашистів, ніби побачили не кольори державного прапора, а якусь хижу істоту. Попри все, я залишаюся оптимістом і вірю, що прийде до них розуміння і просвітлення. Так і переплітається світле з темрявою, такий собі Оксюморон виходить примітка Оксюморон літературно-поетичний прийом, який полягає в поєднанні протилежних за змістом контрастних понять, що спільно дають нове уявлення. Тут поєднання непоєднуваного. Я гадаю, що потрібно зробити, щоб змінилися погляди темні на світлі, щоб прийшло прозріння до людей? Одразу важко сказати. Але я думаю над цим питанням. Якщо буде час, то не пишу для газети. Настя попрощалася з подругою і пішла до своєї кімнати. І раптом над головою Голосний звук, ніби дах будинку спиляла величезна бензопила. Настя вибігла на балкон і побачила, як літак швидко знижується, а за ним тягнеться шлейф темного диму. Десь поблизу конуса Терикону, на горизонті, неподалік Первомайська, літак зник з очей, але вибуху чути не було. Схоже, що літак підбили. І льотчик, рятуючи місто, зумів протягти його якнайдалі. Настя вийшла на вулицю, щоб дізнатися новини від всезнаючих бабусь. Виявилося, літак був так низько, що зачепив верхівки дерев, а одна жіночка вже вкотре переповідала, як повітряною хвилею її знесло з лавки. Якби літак падав над новими районами, то врізався б у дев'ятиповерхівки. Пощастило, що він пролетів над п'ятиповерховими будинками. Лише наступного дня Настя прочитала в новинах, що льотчикам вдалося катапультуватися, і їх зараз переховують на окупованій території небайдужі люди. Коли Геннадій пішов прогулятися з Уляною, Настя написала для газети, за 23 роки Донбас привчили розуміти лише силу, але так не може тривати завжди. Події останніх місяців змінили світогляд багатьох донбасівців. Навіть ті, хто ходив на референдум, на власні очі побачили, що українська армія не має на меті знищити Донбас. Вони змінили свої погляди, і, напевно, своїм нащадкам ніколи не зізнаються, що боялися Нацгвардії, як чуми. Ця частина людей повільно, поступово приєднається до патріотів. Багато хто вже придбав українські прапори і може відкрито заявляти, що не хоче приєднання до Росії. Нехай іще живе у них ковбасна ідеологія Донбасу. Та вони хочуть жити в єдиній Україні і йдуть допомагати волонтерам. Але залишається ще і інша частина Донбасу, тупорила, яка спромоглася лише на те, щоб проклинати майданутих та зловісно посміхатися з диванів, коли по телевізору показують похорон справжніх патріотів та захисників України. Донбас незагойна рана на тілі України прийшов у кожну родину. Можна було плюнути на Донбас, відгородитися від нього, даючи змогу створювати ЛНР, ДНР, Росію і навіть Лисичанську Народну Республіку, але нема гарантії, що Донецька чума не розповзеться по всій країні. Партія регіонів породила монстра,